Кевін Джонсон. Статуї. З циклу «Секретні матеріали». Фернес Крік. Національний парк «Долина смерті». 11 травня 1995 року. 10.16. Сліпуче сонце сяїло над суворою місцевістю коричневого і мітного кольору, тонах дубленої шкіри й охри, подібної до акварелі, намальованої розплавленими коштовними металами. З долини здіймалися нерівні піки гір, а пряма як стріла дорога розтинала пустелю – те місце, де колись першопроходці зустрічали тільки смерть, а зараз тут було повно будинків на колесах і зацікавлених туристів. По мерехливій дорозі прогуркотів червоний джип, як пляма крові, що бризнула з наряддя вбивства. Колеса торкнулися гравійного узбіччя, полетіли камінці, але водій знову взяв машину під контроль, ледь уникнувши перекидання. Джип промчав до острівця цивілізації на оглядовому майданчику з іншого боку долини, несподіваній у пустелі зеленій плямі. Це був Ференс Крік, кемпінг, кремниця сувенірів, автозаправка і курорт світового рівня, разюче відмінний від решти долини смерті. Гольфісти в барвистих футболках і картатих шортах завмерли на доглянутій зеленій галявині, не встигнувши завершити удар, щоб поглянути на наближення джипа. Водій промчав через центр містечка, об'їжджаючи пішоходів і туристичний автобус класу «Люкс». Як реактивний снаряд джип промайнув під перекинутою через шосе аркою «Ранчо Ференс Крік». До неї додавалися сауна, універмаг, закусочна, дощатий тротуар і декоративна конов'язь. Джип врізався в огорожу перед салоном і зупинився. Мотор чхнув, а з радіатора піднявся пар. Одні спостерігачі поспішили на допомогу, а інші просто витріщалися. Деякі навіть фотографували, щоб зафіксувати подію для сімейного альбому відпусток. Двері з боку водія з гучним скрипом розчинилися, і той виліз із покривленої машини. Оглушений, він рухався незграбно, важко випростуючись. Чоловік похитнувся, а потім на прямих ногах рушив уперед, як залізний дроворуб із чарівника країни Оз. Він повернув голову з білим, як крейда, і неприродно застиглим обличчя. Він не міг вимовити ані слова. З найближчого центру для відвідувачів вибіг рейнджер Національного парку. Водій зробив у його бік два нерівних кроки, ніби сподіваючись урятуватися. Голосно зітхнув і впав до лілиць, як підкошений. Його одяг, руки, обличчя, навіть волосся покривала скоринка блискучої мінеральної маси, ніби його обрискали сумішю вологією муки з піском, яка затверділа на сонці. Рейнджер присів на впочіпки поруч із упалим, який лежав нерухомо, наче скам'янілий, схопив водія за плечі і спробував вловити дихання. «Чому він такий блідий?» – запитав пузатий чоловік у футболці з написом «Я вижив у долині смерті». Рейнджер помацав зап'ястя чоловіка, перевіряючи пульс, і спробував підняти його руку, але вона була твердою, як у статуї. Коли він торкнувся щоки жертви, то не відчув пружності шкіри. Очі водія були широко розплющені, тверді й білі, як крейда. Він перетворився на камінь? Штаб-квартира ФБР, Вашингтон, округ Колумбія. Понеділок, 16.52. Маска медузи виглядала огидно. Волосся з клубка отруйних змій. Обличчя, яке, напевно, вигорло приз на конкурсі «Психопатична колишня». Він промовив через ротовий проріз. «Привіт, Скаллі!» Агентка Скаллі стояла в кабінеті Малдера, уперши руки в боки, ані трохи не злякавшись. Її напарник стягнув маску, і вона побачила його криву усмішку. «Це маска медузи. Ніколи не знаєш, що може знадобитися». Він поклав маску поверх хаосу на столі. «Це дослідження для нової справи. Як говориться в грецькому міфі, погляд медузи перетворює людей на камінь». Це, так би мовити, точне відтворення. І як скульпторові вдалося її розгледіти, не перетворившись на камінь? Малдера не збили з пантелику логічні суперечності. Розповіді про істот, які можуть перетворювати людей на камінь, існують у багатьох культурах. Медуза, Василіск. Ці легенди, ймовірно, вигадали люди, які знайшли скам'янілості. Так вони намагалися пояснити, як живі істоти перетворилися на камінь. Під час цього процесу мінерали поступово заміщують органіку протягом дуже тривалого періоду, і в результаті виходить кам'яна копія початкової істоти. Малдер насилу стримав усмішку, оскільки скалі вхопила саму суть. Так, процес повинен займати багато століть зазвичай. Скалі чекала, вона не раз грала у цю гру. Малдер показав їй фотографію, яку щойно роздрукував. Скаллі побачила білого скам'янілого чоловіка розпластаного на землі ранчо Ференс Крік. Цей чоловік скам'янів миттєво, на очах у десятків свідків. Скалі насупилося, роздивляючись фото. Малдере, це неможливо! Загиблий був шукачем геолого-розвідувальної компанії в пустелі Мохаве. Судячи з первинних звітів судмедексперта, у чоловіка повна мінералізація, аж до кісток. Малдер вклав фотографію назад у прозорий файл, і приєднав його до відкритої справи. Тепер розумієш, чому я цим зацікавився? Потрібно з'ясувати, звідки приїхав цей чоловік і що він виявив. Тіло притримають, поки ми його не оглянемо. Відрядження вже оформлені, і Малдер повів скалі з кабінету. Ми їдемо в долину смерті. Сонцезахисний крем я вже запакував. Галерея Пендрагон, Лос-Анджелес, Каліфорнія Понеділок 20.07. Двоє офіціантів із срібними тацями розносили закуски по шикарній галереї. Байдужа публіка у вечірніх костюмах, жахливо незручних, але якими можна вразити на повал, попивала шампанське і насолоджувалася показом. Бернард Люмке. Персональна виставка скульптур Власники галереї юрмилися біля нерухомої групи скульптур горбистих людських фігур, що виглядали майже як живі, які виблискували в жорсткому флуоресцентному світлі і були зроблені з суміші глини й мінеральних солей. Вісім людських фігур і один кам'яний койот, що став дибки. Скульптура людини, що кричить, обхопила кам'яними руками голову. Інша згорнулася в позі ембріона на підлозі. Третя була подібна до бородатого волоцюга шукача з минулого століття. Тревіс Ештон, відомий критик, принаймні за його власним уявленням, працював на дві безоплатні газети, що оплачували його колонки своєю продукцією. Він вивчав статуї і водночас базікав із пухкенькою дівчиною в перлах. Критик поплескав рукою по своїй модній еспаньолці. «Я вже багато років спостерігаю за художнім життям Лос-Анджелеса і ніколи не бачив нічого подібного». Він обійшов статую людини, що кричить, дивлячись на реалістичний вираз її обличчя, відкритий рот, кам'яні очі. «У цьому є щось первісне, моторошне», – нагадує крик Едварда Мунка. Але це оригінальний підхід. «О, мені так подобається! Бернард Люмке – геній тижня!» Дівчина, здається, не збиралася фліртувати з Ештоном. Але він ніколи не втрачав надії. Може, вона чула про його колонки. «Чудова демонстрація таланту!» Хоча я й не хотіла б поставити таке в себе на подвір'ї. Ештон утримався від того, щоб закотити очі. Я взагалі не думаю, що це призначено для того, щоб стояти в когось на подвір'ї. А що їй потрібно? Рожеві Фламінго? Він нахилився, щоб роздивитися стражденного кам'яного койота, міркуючи, яке відношення ця скульптура має до всіх інших. Він поки що не вловив основну тему виставки. Але раз уже дівчина звернула на нього погляд, він зі знанням справи кивнув, ніби чудово все зрозумів люмке живе в загубленому містечку десь у пустелі мохави, він відлюдник, пояснив дівчині Ештон, намагаючись справити враження і сподіваючись, що вона не прочитала брошури, розкладені при вході, його техніка не подібна ні на одне мистецьке творіння, і він відмовляється говорити, яким чином цього досягає. Ештон повернувся, щоб оглянути наступну статую, так, як щойно оглядав дівчину з перлами. Обручки немає, прийшла одна. «Хочу спробувати взяти в нього інтерв'ю», – оголосив він, «навіть якщо доведеться поїхати через усю долину смерті». З подібним ексклюзивним матеріалом Ештон потрапить на обкладинку журналу мистецтв, може навіть того, в якому платять. «Вибачте, містер Ештоне, але мій клієнт…» Ні з ким не зустрічається, особливо з критиками. Він повернувся і побачив струнку темношкіру жінку з екстравагантними дредами. Вона була сліпуча, настільки, що він забув про пухкеньку дівчину, і та відійшла, щоб поглянути на статую згорбленої людини, яку, здається, нудило. Взагалі-то, іноді навіть мене не хоче бачити. Хоча не можу сказати, що прагну відвідати куток розчарування в більшій мірі, ніж він бажає приїхати в Лос-Анджелес. Вона простягнула руку. «Я Кендра Пендра, представниця міста Релюмке. Як бачите, наші ділові відносини міцні, як скеля». Вона ледь помітно усміхнулася. Ештон відповів теплим сміхом у надії таким чином заслужити прихильність Пендри. Це знайомство могло виявитися корисним. «Коли художник користується таким попитом, він може дозволити собі бути ексцентричним», – сказав він. «Додає більше загадковості». Ештон сумнівався, що вона дасть йому контактну інформацію чи якусь рекомендацію, але в дечому він і сам здатний розібратися. Куток розчарування, напевно, не більший за піщинку на мапі. Населення – десяток людей. Скульптора буде неважко знайти. Медичний центр Фернес-Кріка. Відділення швидкої допомоги. Національний парк Долина Смерті. Вівторок 11.03. Скаллі припаркувала взяту на прокат машину перед медичним центром Фернес-Кріка. Щоб дістатися до Долини Смерті, їм довелося летіти з Вашингтона до Лас-Вегаса, а звідти їхати через пустелю по шосе. Скаллі не була завзятим водієм, але прямі дороги й миготлива у вікнах пустеля змусили її повірити, що 140 кілометрів на годину – це 90. Медичний центр був недостатньо великим, щоб називати його лікарнею. Головним чином він слугував трампунктом для так званих «дурних туристів» – теплові удари, зневоднення, зламані кістки чи вивихнуті щиколотки після необачних походів. В скалі сумнівалися, що тут є все необхідне для повного розтину. Ймовірно, тіло доведеться перевести до краще обладнаної лабораторії Лас-Вегаса. Підійшовши до входу, вона запитала, «Упевнений, що це не якийсь фокус, Малдере?» Він ішов впружним кроком і прагнув якнайшвидше поглянути на чоловіка, який, як казали, перетворився на камінь. Як велетень із Кардіфа? У 1869 році нью-йоркський фермер заявив, що викопав скам'янілого до історичного чоловіка з ростом 3 метри. Його виставили на показ при великому скупченні народу. Знахідка здавалася сенсацією, поки не з'ясувалося, що це добре виконана підробка. За десяток років до цього Каліфорнійська газета опублікувала лист із твердженням, що шукач у горах С'єра-Невада перетворився на камінь, випивши воду, що знаходилася вже оді. Лист теж виявився фальшивкою. Малдер вимовив ці слова розчарованим тоном і відчинив для скалі двері. Вони увійшли в приміщення з кондиціонером. Ця жертва тим не менше скам'яніла на очах у групи свідків, включно з рейнджером парку. Їм на зустріч поспішив виснажений чоловік із покритим пігментними плямами черепом і кущистими бровами. Чорний костюм Малдера з білою сорочкою та чорною краваткою та діловий костюм Скалі виділяли їх серед звичайних туристів. Агенти Малдер і Скалі? Я – окружний судово-медичний експерт Брайс Адамс. На прохання агента Малдера ми притримали тіло, щоб ви його оглянули. Мені потрібно закінчити паперову роботу. Сподівався, ви допоможете мені заповнити бланки. Щось я зовсім заплутався. Скаллі впевнено попрямувала разом із ним далі коридором. У вас є морг? У цьому випадку в ньому немає потреби. Адамс розчинив двері, що крутилися. Можете оглянути жертву прямо тут. Не в морзі? На такій спеці? Насупилася Скаллі. Сподіваюся, ви не тримаєте тіло просто на відкритому повітрі. «Розкладання може...» «Не хвилюйтеся», – перервав її Адамс. «Погляньте самі, холодильнику немає жодної потреби». У середині оглядової на каталці лежало тіло. Тверде, ніби заморожене. Руки зігнуті стирчать угору. Спина вигнута. Ніби тіло вирізали з каменю, вхопивши вираз обличчя на порозі смерті. Скаллі зачаровано підійшла ближче, Малдер слідом за нею. Вона нахилилася над головою мерця, і натягнула гумові рукавички, щоб торкнутися шкіри. Тверда, як бетон. Ніби все тіло миттєво затверділо, повністю мінералізувалося. Адамс узяв із металевого столика білий затверділий прямокутник – гаманець, оповитий рваними рештками тканини. Його одяг, шкіра – все скам'яніло. Але нам вдалося вирубати гаманець. І за його допомогою, а також прав у машині, ми ідентифікували покійного, як Уілсона Бітті вільного шукача, що працював на гірничовидобувний концерн із Тайрони, Каліфорнія, під назвою «Ресурси Сухого моря». Звідси пара годин їзди. Скаллі торкнулася розчіпірених кам'яних пальців жертви, його долоні, що намагалася за щось ухопитися. Подібне до скам'янілого дерева. Вона спробувала зягнути палець жертви. Долоня тверда і негнучка, м'язи крихкі і ламкі. Кам'яна рука тріснула в зап'ясті і зламалася. Скаллі стояла з відламаною долоною в руці і дивилася на обрубок із нерівними краями. Всі кістки, кровоносні судини – все перетворилося на камінь. Учора цей чоловік рухався. Люди бачили, як він вийшов із свого джипа живим і впав на очах у натовпу. У голосі Адамса звучала радше цікавість, ніж жах. А тепер він став твердим, як камінь. Скаллі поглянула на Малдара, не випускаючи з рук скам'янілу долоню. Малдере, потрібно розібратися, що тут сталося. Якщо це якась інфекція, і решта теж у небезпеці. Правильно, Скалі, сказав Малдер. Відкладемо огляд пам'яток, хоча б до завтра. Ресурси Сухого моря. Тайрона, Каліфорнія. Середа, 15.17. Промислове містечко Тайрона було ніби наривом в оточуючій місцевості. Збудоване на краю Висохлого озера, де компанія добувала мінерали, що залишилося на дні внутрішнього моря, що випорвалося. Поруч із шосе були рейки, залізниця постачала газові станції, вагони й сумні будинки містечка, що приходило в занепад. За блискучою білою поверхнею Висохлого озера зіймалися нерівні гори. На пласкому дні розташувалася велика фабрика з димлячими трубами за дротяним парканом. По солоній поверхні повз гігантський ескаватор, що здирав верхній шар пиловидних мінералів. «Мили містечко, Малдере», – сказала Скаллі, коли вони в'їхали до міста. Порівняно з цим долина смерті – просто райський сад. Він скерував машину до воріт у паркані величезного хімічного заводу. «Давай не будемо тут пити воду». Великий металевий знак сповіщав, що це ресурси Сухого моря. На ньому також був веселий логотип і слоган. «Хімікати – наші найкращі друзі», а також висіли знаки «Вхід заборонено і не входити». Малдер зупинився біля будки охоронця, перед сітчатими воротами й опустив скло. «Нам потрібен містер Генкок». Охоронець звірився з записами і кинув на агентів похмурий погляд. У діловому одязі вони виглядали на цій спеці як інопланетяни. «У нас призначена зустріч» додала Скаллі. Охоронець знайшов імена, відзначив їх у своїй книзі і виписав пропуск на машину. «Сподіваюся, ви не з організації врятуйте пустелю», – буркнув він. «Погляньте навколо, тут рятувати вже нічого». Минувши будку охоронця, Малдер поїхав до купи обвітрених трейлерів, адміністрації. Тимчасові споруди явно стояли тут уже дуже давно. Подивимося, що може розповісти начальник Бітті сказала Скаллі. Хоча він працював і не в Тайроні. Він був геологом-розвідником, який досліджував землі компанії та інші території. Малдер припаркувався. Тоді доведеться з'ясувати, де саме він працював. Він, напевно, вів журнал. Висохлий адміністратор провів їх до кабінету містера Генкока, керуючого, який з усмішкою привітав їх рукостисканням. Для своєї посади він виглядав надто юним. Малдер сумнівався, що він надовго тут затримається. Все інше навколо виглядало запиленим, висохлим і передчасно постарілим. Смерть містера Бітлі нас приголомшила, агенти Малдер і Скаллі. Усіми силами готовий допомагати. Ми не знаємо, як це пояснити. Нам потрібна інформація, сер, сказала Скаллі. Дуже важливо знайти місце, яке досліджував містер Бітті, і те, що він міг там знайти. Генкоп уже тримав на картонну теку. Уілсон віддавав перевагу незалежності, блукав пустелею і брав зразки. Але він завжди вів записи це важлива частина роботи. Знаєте, скільки існує історій про загублені копалини і багаті золоті жили, які ніхто не може знайти знову, або великі уранові родовища? Уранові? запитала скалі. У інші часи, у п'ятдесятих був справжній бум, але тепер ці місця вважають заповідними. На щастя, на хімікати на кшталт патошу і бури завжди є попит. «100% натуральний продукт збережений самою природою», – усміхнувся він. Коли давні моря випарувалися, на їхньому місці опинилися багаті поклади мінеральної сировини. Деякі – просто під ногами, як тутешнє висохле озеро. Але містер Бітті постійно шукав приховані родовища, щось особливе. Малдер ковзнув очима по зробленій в оглядовій фотографії скам'янілого тіла бітлі що лежав на столі з руками, що стирчать у гору, як скам'яніли опудало. Здається, він і справді знайшов щось особливе, містере Генкок. Ми з агенткою Скалі спробуємо пройти його слідом, якщо ви забезпечите нас записами. Генкок кивнув, не перестаючи усміхатися. Уілсон пересувався усіма околицями. Каліфорнія, Невада. Кордони в цих диких місцях не особливо чіткі. Зазвичай їздив старими грунтовими дорогами досліджуючи ймовірні родовища. Він добрався до Фернес-Кріка, зауважила Скалі. Напевно, був десь у Національному парку Долина Смерті. Генкок знизав плечима. Строго кажучи, він не повинен був перебувати в межах парку. Але він міг би проїхати до Фернес-Кріка велику відстань. В окрузі небагато медичних центрів. Якщо він відчув, що починається фосилізація і поїхав на впростець, Генкок підвів їх до великої мапи на стіні кабінету позначеної червоними шпильками. Тут усі основні зупинки Уілсона. Щоб закріпити права на видобуток у неосвоєних областях, нам потрібно точно все документувати, після чого ми заповнюємо потрібні форми. Керуючий насупився, непомітно висмикнув одну шпильку, що перебувала в межах Національного парку Долина Смерті, і пересунув її по інший бік межі. Звичайно, ми стежимо за тим, щоб не перетинати кордони охоронних зон. Як того вимагає закон. Національний парк Долина Смерті. Вівторок, 10.14. Наступного ранку Скалі на пасажирському сидінні розгорнула мапи, які їм дав генкок, і розглядала всі віддалені місця, які досліджував і описував Уілсон Бітті, Мелдер пропрацював майже всю ніч, щоб звірити дані і відзначити 23 точки жовтим фломастером. Із цих місць за останні сім років повідомляли про зникнення людей. Думаю, ми можемо зіткнутися з якоюсь версією Бермудського трикутника в Долині Смерті. Ось містечко під назвою Куток розчарування. Бітті досліджував і цю зону. Я б не робила ставку на звіти про зникних людей Малдере. Долиною Смерті ці місця назвали не випадково Це великий парк із мільйонами відвідувачів щорічно. І багато хто поводиться необачно. Скаллі перегортала текій, не виявила нічого незвичного. Родини приїжджають під час відпустки, щоб помилуватися краєвидом, і вони абсолютно не підготовлені до умов пустелі. Люди губляться, і їх не знаходять. Ніякої загадки в цьому немає, просто людський фактор. Це може пояснити більшу частину випадків, відповів Малдер. Але, можливо, не всі. Вони їхали пустелею, по дорогах, які на мапі були позначені лише сірими пунктирними лініями. І маленька крапка. «Куток розчарування? Це справді місто?» «Навряд чи», – сказав Малдер, коли прийшла його черга сісти за кермо. «Єдиний помітний житель, а може й взагалі єдиний житель, це художник, точніше скульптор на ім'я Бернард Люмке. Ймовірно, єдина людина в радіусі 50 кілометрів. Самотність художника, натхнення дешеве житло». Якщо Уілсон Бітті вів дослідження десь тут, можливо, вони перетиналися. Варто це перевірити. Він звернув на непозначену на мапі дорогу, підстрибуючи на вибоїнах і намагаючись об'їжджати камені, що досить часто не вдавалося. Не надто інтенсивний тут рух. Та й асфальту не видно. Вони проїхали повз покинуті металеві халупи, минули руїни шахти і незрозуміле іржаве ржаве обладнання. По каменях, як мертві змії, стелилися дроти. Агенти не близилися до порожніх трейлерів і покинутих будинків. Запиленого звалища, подібного радше до міста Привида, ніж до жилого. Каркас старого вітряка беззвучно підіймався до сонця, ніби в надії на вітерець. Продірявлений дорожній знак сповіщав, що вони прибули до кутка розчарування. Повна тиша і вбивча спека. Залишивши машину в місті Привиді, вони пробралися між скрипучими і ржавими спорудами і виявили самотню хатину, подібну до жилої, принаймні вікна в неї не були розбиті. На рівні даху на платформі стояв пластиковий бак із водою, достатньо високо, щоб залита час від часу вода текла самопливом. Перед будинком розташовувався дивний сад божевільних скульптур із металобрухту, старих скляних пляшок, розбитих дзеркал, автозапчастин і телефонних кабелів. Частини скріплялися ланцюгами та іржавими скобами. Не дивно, що він ховає свої роботи в такій глуші. Тут їм і місце, насупилася скали. Однак серед дивних конструкцій і сміття вони виявили іншу статую. Горбисту людську фігуру, подібну до зношеного життям старого шамана. Його ноги були обрізані, ніби його спиляли з постаменту і установили в центрі саду скульптур. Малдер нахилився ближче до дивної статуї що виглядала абсолютно недоречною серед решти сміттєвого кітчу. Не нагадує щось, що ми нещодавно бачили? Двері одного із старих сараїв розчинилися, і звідти вийшов чоловік із дробовиком. «Хто ви такі, чорт забирай? І що вам треба? Це приватна власність». Скалі завмерла. Немає часу дістати зброю. «Я думала, це місто. Воно є на мапі. Особисте місто. Ви, напевно, Бернард-Люнке» сказав Малдер. «Ми – великі шанувальники вашої творчості». Скаллі повільно потяглася до кишені жакета і витягла значок. «Ми – федеральні агенти, сер. Розслідуємо смерть людини, яка могла тут проїжджати. Він працював на гірничу компанію, як георозвідник і шукач». Люмке наблизився, як і раніше, з дробовиком у руках. «Століттями тут проходило безліч шукачів, але мені на них плювати. Я тільки хочу, щоб мені дали спокійно працювати. Він поглянув на карикатурні скульптури. «Хіба що ви збираєтесь щось купити?» «Вибачте, в моїй квартирі не вистачить місця», – відповів Малдер. Його звали Уілсон Бітті. Він працював на компанію «Ресурси Сухого моря». Скаллі обережно всунула свою візитку в щілину однієї з іржавих скульптур. «Будь ласка, зателефонуйте, якщо щось згадаєте. Якщо у вас є телефон», – додав Малдер. Дробовик Люмке не опустився, поки агенти поверталися до машини і сідали в неї. «Не дуже-то він дружелюбний», – сказала Скалі, коли вони обережно спустилися дорогою, що вела з міста. «Що він тут робить?» «Він розбудив у мені цікавість», – усміхнувся Малдер. «У Лос-Анджелесі у Люмке є агент, і вона може з більшою охотою відповісти на питання. Певно, варто з'ясувати про нього побільше. Він відомий своїми незвичними скульптурами». Малдер підняв брови і ухопився за кермо, коли машина знову пірнула у яму. Усього кілька годин їзди, і в нас буде необмежений вибір машин в оренду. Скаллі оглянула мінімалістичний, але ефектний краєвид пустелі. Гаразд, я з радістю виберуся з цієї спеки. Вона простягнула руку і поставила кондиціонер на максимум. Галерея Пендрагон, Лос-Анджелес, вівторок. 16.05. В оточенні блискучих хмарочосів замість іржавих споруд скалі прислухалася до шуму вулиць і раділа поверненню до цивілізації. Вони прибули до невеликої артгалереї, відкритої для ділових відвідувачів, афіша у вікні, як і раніше, оповіщала про виставку Люмке, що пройшла три дні тому. Клієнтів у галереї Пендрагон не було. Їм назустріч вийшла струнка. Елегантно одягнута жінка з численними дредами і завченою усмішкою. Скалі показала значок і представилась. «Міс Пендра, ми би хотіли поставити кілька запитань про вашого клієнта Бернарда Люнке. Як він робить ці незвичайні статуї?» Вбличчя жінки скам'яніло, ніби вона й сама перетворилася на статую. Поруч з обличчям хитнулися дреди. «Боюся, відомості про мого клієнта конфіденційні. Він людина замкнена». «Ми це помітили», – сказав Малдер. Навідалися до нього сьогодні вранці. Очі пендри округлилися. «Значить, ви знаєте більше, ніж я. Я ніколи не була в його студії в кутку розчарування». «Назвати це студією було б перебільшенням», – заявила Скаллі. Малдер витяг досьє із зниклими безвісти і розклав їх по порожньому столу галереї. Він відсунув фотографії і факси і розгорнув велику мапу, де були ретельно позначені як місця, де працював Уілсон Бітті, так і ті, де зниклих, бачили востаннє. Кілька людей зникли саме поблизу кутка розчарування. Пендра насупилася, дивлячись на мапу. «Бернард привозить статуї до галереї. Я плачу йому, коли їх продаю. Буду рада показати вам його роботи, але з інших приводів я з ним не зустрічаюся». Вона повела агентів до основної зали галереї. «Він пропонував мені виставити скульптури з сторінних матеріалів, але вони мене не зацікавили». Сумніваюся, що вони можуть когось зацікавити, зауважив Малдер. Ми їх бачили. На виставці залишилося ще кілька горбистих скульптур людина, що кричить койот, фігура, що блює, і шукач із минулого. На пендру, здається, робота справила сильне враження, але Скаллі насилу могла уявити людину, яка купить цих дивних монстрів. Ніде ви не знайдете нічого подібного багато робіт Бернарда продані в приватні колекції. Але ці показують усю міць його генія. Пендра простягнула їм проспект. Які ціни, звісно ж. Я віддаю перевагу садовим гномам, сказав Малдер. Скалі розгорнула проспект. З подібними цінами містер Люмке, напевно, успішний художник, може дозволити собі особняк на пагорбах. Чому ж він живе у пустелі? У Бернарда є все, що йому потрібно, а в пустелі він черпає натхнення. Долина смерті дає йому сировину для роботи. Малдер вивчив статую людини в міському одязі, але деталі ховалися під білою мінеральною скоринкою. Поглянувши в обличчя статуї, він насупився, потім підійшов до досьє зниклих безвісти. Витяг факс із нечітким фото і підніс його до статуї. «Помічаєте подібність?» Пендра хихикнула. «У вас багато уява, агент Малдере». «Так, але мені також цікаво, він торкнувся кам'яної руки. Чому статуя носить годинник?» Саме увага Бернарда до деталей і викликає похвали критиків. Малдер витяг ключі від прокатної машини і гострим кінцем подряпав годинник на статую. «Стійте!» – заверещала Пендра. «Це безцінний витвір мистецтва!» Гострий уламок покриваючої статую Скоринки відвалився, і під поверхнею каменю показався справжній наручний годинник із скляною поверхнею. Годинник досі цокав. «Не безцінний витвір мистецтва, міс Пендра», – сказала Скаллі. А просто дешевий годинник марки Таймекс. Але він справжній. Як і рука під ним. Пендра витріщилась від жаху, але Малдер не міг точно визначити, що потрясло.